egun imposatuari aurre egiteko. Gure eskualdeari dago kionez, baita e, bueno, dinamika horrekin bat eginda orten ere, eta irunen, bueno, erri eskola e, antolatu dira. Aldi guzu pixka bat azaldu zer den e, ba, goizontan e, egin duzuten ahementsa irunen? Bai, ba, begira esan eh, duzun bezala, gaur espatzen da, ba, aurriak emabidelarik Espainia eh, itateren eguna ezagutu bezala, esan eh, duzun bezala ere, ba beste herri batzuetan, eh, erakunde publikoak eta irakitzen dituzte, ba gu bidasoaldean Irunen bizi gara. Ez dugolakori eh, Isantego aukerarik eh, izaten. Orduan pentsatu eh, dugu eh, jende talde batek, ba nunbait eh moduan eta bar, eh herri eskola kantolatzea. Herri eskola huetan ba interesgarri iritu zaigu eh, ikusirik datorren urtean 2012a dugula. Ba bai eh caso Nafarroaren inguruko, ba, inguruko historia edo burujabetzaren inguruko historia edo hitzalditza bat egitea, ta baita ondoren ere ba, esango dute eh ez ezta bai da gune bat sortzea. Uhum. Ikorzen dugu, baita ere, bueno, ba, esta baidan eko parte hartzaile izan dela, e, Nafarroaren inguruan e, bakarrikes, baita, bueno, ba, mundu maian, ezen mandiren hainbat e, momentu historiko aipatuak e, izan direla. Horrak uibilbide bat, e, gutxi gora bera, ba, mila behatzeunda irurloita emeretzi, garren urter arte, e, puntu horretan e, amaitu dozue, Guretzako zin izan da ba, esakite momentu edo unerik esan guratzuena gaurko bueno, ba, itzaldi edo ikastaro honetan? Bueno, esan dudan bezala ez, intentzia zen e, Nafarroaren ba, 2000 abian, bostuen urte bat etzen dilako, ba, Nafarro konkistatu izen zelarik horren inguruan ba, ge gehiagoza kontzatabar baina nik uste interes gara izan dela, batez ere etzekiten entzako agian e, ikusteko nola historiaren bilakaeran e, zapakultzan prozesu izberdinak eman diren eh izanez berdeinekin agian euskaldunak ba beti ez hemen estatu espainolak edo frantsesak pairatu izuengundaren azpian bizia edo hitza egin izan dugu baina e, beste ba batzean, e, beste histo historikoki gertatu diren ba, e, gauzekin, eh nola ba, beste herrietan ere pairatuak izan diren eta uhum. ez pizkat za begiak zabaltzana ez uhum. ez dela mundua euskalduna bakarrik herri asko daudela ta nikuzte hori da Egun honetan argi edo Zaiatzen garen adirazten Hortengo herria eskola bueno, Ikastetxeetatik kanpo eh, e, e, Gindu zuen Beste urte batzutan eh, bueno, Eskoletan bertan, eskuntza zentroetan bertan eh, Antolatzen dira e, Trabarik eh, aurkitu dituzue Horten eh, ba, bueno, Ikastaro hauek, herria eskola hauek eh, Ikastetxeetan aurrera mateko Edo erabakia izan da bueno, ba, aurten eh, hartzea eta piskatea eh, guna hoietatik ateratzea. Bai, begira, ba, egia esan, traba ez nuk esango, gure auto traba izan da, e, ez gaude ba da, ja, ba, instituto batean edo ja badugu dare bat, orduan ez dugu bertan, ba, bertako izateko izanda e, aukera da deskatzeko goiamena, eh, gure kasuan ez da ala izan, uh -huh. ta orduan pentsatu genuen ba ikastetxeti kanpora egita, ez? modu batean e, izan daiteke pixkat igual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 gozabalik gaude urrengo urtetan e, jendeak gogoak badu eta ba gurekin kontaktuan jartzen bada ba izagutzen gaituelako da ber ba eskola batean egitera ba halako egune bat aurkitzen badugu bueno eta fest, e, e, festa hauen aurrean beti aurre egiteko dinamikari eusteko gogoekin bai hoekin bai hala da ez e, beti ba, estatu estatua jaiak dira e, gu bezgarala kontsideratzen eta nikuzte ba dinamika hauek e, lagundu egiten dutela e, ba, zentzuri mantentzen eta saiatuko garela ba aurreko datu zen gaietan ba ere planteagandore bermatzen uh -huh. eskermila zuri